Місяця того самого в третій день. Цілу ніч їхали хлопці битим соляним шляхом, то жинучи конею чвал, то даючи їм перепочити, попускали по води лише в найгустіших лісах. І коли за Дніпром зблиснули перші промені сонця, опинились навпроти стольного городу Витичевого. Богдан мав під собою свого влюбленого сірого в яблуках жеребчика, Борислав гнався вслід йому на гнідому, а за ним на рябій кобилі тримався трохи з боку вишата. Поминувши стольницю, хлопчаки напинили коней. З високого насипу на них зорив між у різниці й шоломі. Різниця – кольчуга. По якійсь хвилі він гукнув – Бериле. На насип вийшов ще один, заружений солицею, і хлопці вп'ялися коням під ревра, тільки куріва за ними стала. На Витичівському столі сидить великим князем Богданів дід Данко. Та всім відомо, що найбільше в такому стані належить стерегтися родичів. І Великого князя зараз немає. Пішов походом на греки. Його ж тивуни та вогнищани люд непевний. Он як дивилися з валу приворітні можі, тож краще таки триматися від них найдалі. Лишивши поліву руку рожищів, хлопці звернули вбік і вирішили переднювати. Мішаний ліс по соляним шляхом був багатий на сонячні галявини. Коні мали де пастися, до того ж і дичина тут велася. Богдан сів під ще невбраним у листя дубом Нелином і замислився. Про забитого вчора князя Джуджа він не думав, хай лише про нього думає ота ясновида. Але в вухах йому й досі стояв її розпачливий, а може, зляканий вереск. Під боком у Богдана без угаву Борислав. Та княжич мовчав і не відповідав на його зачіпки. Коли людина вийшла з батьківського вогнища, мусить бути дорослою і мислити по-дорослому. Борислав був сином велі його болярина Борислава-старшого, відзначався винятковою балакучістю. Та Богдан дружив із ним, і хлопець жодного разу не зрадив свого княжича. Другий, Вишата, був протилежністю Бориславові. Вишатин батько Огнян служив у княжому вогнищі старшим конюшим, а мати була робою. Але не з полонених, а з близьких. Дівчинкою її продав йому сіверський велій болярин латко, що тримав город у нежені. Конюший – начальник кінноти. Одна з найвищих посад у давній Київській Русі. Вишата разом із батьком та матір'ю мешкав у городці київського князя. Він майже ніколи не розмовляв, тільки широко всміхався, ніби з чимось погоджувався, або з червонів і сопів, коли йшлося про щось неприйнятне. Він мав років на п'ять або чотири більше за хлопців, однак поробкувати ще й не думав і завжди воловодився з меншими, даючи собою керувати. Борислав припинив торохтіти, і княжич наставив вухо, ухо. Що він питає? «Гречу, куди ж тепер, княжичо? Чи в полудневі краї, чи на всхід, у луги? Та пощо суть нам ті лугарі тепер, коли ти вбив їхнього князя? Куди ж поберемося?» «Не їсти тих лугарів!» буркнув Богдан, а Борислав знову закидав його словами. «Відаю, що не є з тих, ті сидять на рісті Лугані, а це є земля сіверська. Та тільки з ті, що за Вишгородом суть одного з ними племені». «Не за Вишгородом, далі суть». «Відаю, що далі, на Чорнобильській землі. Однаково всі можуть миститися. А чи бо ніт?» Богдан знову збрижив чоло. Він і справді думав податися на Лугань. Вольні люди, косаки, роблять, що хочуть, воюють і палюють, і розважаються, і не водяться з жонами. То тільки їхні князі мають право жонитись, а лугарі-косаки дають обітницю сіроманства, не одружуватись, не кидати меча та сулиці з рук і пильно берегти свою землю від ворогів. Так він думав, але Борислав слушно рече. «Мають миститися», – проказав Богдан. «Куди ж тоді?» Княжич відповів на все десь аж у полудні. «У греки!» «Куди?» – протяг Борислав, але та думка раптом заполонила його. «Правда твоя, княжичу! В греки! В греки! Чув, Єси!» – повернувся він до вишати. Той згідливо всміхнувся. «На цьому й буде!» – сказав Богдан. «Ліпо є, ліпо!» – радів «Ліпо!» – радів Борислав. Там слави заживемо. Туди готи ходять служити можами Костянтинопольському Володареві. Наречемося й ми готами, княже, Вірно? Ліпо. Добре. Наречемося русинами. І таких візьмуть. А вернемось? Княжич не доказав. Жеребець задер голову і сторожку пряв вухами в бік соляного шляху. Богдан скопився на ноги, Борислав теж, і тільки вишата сидів незрушно, притуливши спину до шерехкого дуба. Незабаром від шляху зачувся кінський тупіт, і перш ніж хлоп'юки встигли злякатися, галявину зусібічі з гіком і свистом опосіли комонники. Всі були в барвистих ногавицях, на плечах мали різнокольорові корзна. З-під корзон же виглядали гаптовані й зеленими, червоним, синім і жовтім, і чорним шнуром коротші чи довші гуні. Корзно. Плащ, верхній одяг із каптуром чи без нього. Передні, побачивши на людей, спершу напинили коней. Розглядівши, знову весело засвистали й загикали, підкидаючи догори смушеві клобуки. Клобук. Головний убір, шапка переважно смушева. Тільки тепер хлоп'ята постерегли, що то лугарі, бо голови й бороди в усіх до єдиного були поголені з маківок поза вухо звисали вузенькі у волосся, мов у князів. Гай, отраче. Звернувся один з них до Вишати, як найстаршого. Ковані пасете!» Вишата лише всміхнувся вуха, Борислав же вмить побіг знайомитись. «З лугу єсте!» «З лугу!» – відповів йому кромезний косак із довгою сулицею, до якої був прив'язаний густий чорний конячий хвіст. «А куди?» «На луг таки!» – засміявся косак, а Борислав з ніякого віло шморгнув носом. «Не шморгай! Косаки суть можі вольні! Куди хочуть, туди йдуть!» «А з якого лугу єсте?» – знову почав допитуватися Борислав. «З Чорнобильського?» «Ні, не з Чорнобильського!» Косак устромив солиці з кінським хвостом у землю і скочив додолу. «З лугані річки! Чув єси?» «Чув єснь!» «Ось таке!» – підсумував кремезний косак і гукнув до своїх. «Розсідлуй, братове!» Лугарі позіскакували з і заходилися розсідувати. Вмить на галявині зайнялося вогнище, восьмеро косаків, не знати й звідки принесли вбитого соханя, оббілували його й настромили над багаттям. Ліс виповнився лоскотливими пахощами смаженого м'яса, і хлопці згадали, що сьогодні й не снідали. Про Богдана годі казати він нічого не мав у роті, хто зна відколи. Хлопці помалу запереступали до багаття. Борислав, маючи на оці своє, весь щасливий. Коли ж вирушаєте. «Сього ж дні?» «Не горить!» – сміявся козацький отаман. «Нам аби заутро бути в луговиках!» «На Чорнобильській землі?» «На Чорнобильській!» Пощо? «Кошового, може, маємо жонити!» «Князя Джурджа!» – вихопилися Борислава, і він почервонів. «Та Джурджа ж! По-нашому Юра!» «Як це по-вашому?» «Ям роду Полянського, по-нашому Юр, а по Сіврському Джурдж!» «Вон у нас є косак із землі сільської. Його іменно так же Джурдж, а по деревлянському Тур. Тепер відаєш? Відаю, мовив Борислав і перезернувся з Богданом. А князя Юра знаєш? Запитав кримезний отаман і перевернув жердину з лосем. Чув єсмь, ухильно відповів Борислав, похоловши від страху. Але страх виявився марним. Отаман був балакучим і віщим. Перевертаючи над вогнем лося, він почав пояснювати. Віщий. Про майбутнього Як ми речемо на цього звіра? Лось, отказав хлопець Істинно, а сіври речуть на нього лусь А в деревах речуть лись Зрозумів єси? Зумів єснь, усміхнувся хлопець А як той звір, що живе в лісі і страшно гарчить? Видівся такого? Ні, лише забитого, медвідь речеться О, погодився таман А пощо? Бо мед відає А ти відаєш? «Відаю!» «То й ти єси медвідь!» Отаман зареготав, реготали усіх, хто чутував коло вогнище. «Не єс медвідь, але чоловік!» Підшморгнув Борислав. «А це відаєш ти, що чоловік так і звався колись?» «Коли?» «А давно?» «Не відаю!» «Так слухай, є така пісня!» «Ой, піду я до лісу, до лісочку, та втну собі дубову тисочку, а на тій тесі та рогатина, та й не пострашусь лютого русина!» І дай ми, Русине, своє рухо, щоб тепло було ми та сухо. Рухо, хутро. Косак не співав, а на співки проказував пісню, якою хлоп'якам не доводилося чути. Ось таке, закінчив він. То як, зумів, Єси? Ти якого Єсироду? Полянського. Тож ти Єси, Русин, усі поляни суть Руси. Ти версію личичий до і геть до усіх галицьких верхів. Бо поляни суть народжені медведями, сиріч русинами. Тиверсій досі кажуть на цього звіра рус. От русів є пішло все наше плем'я. Того й звемося Руси або Русичі, сиріч сини Руса, медведя. Зумів єси? Зумів єсь, протяг Борислав, а Вишата широко всміхнувся. Йому дуже сподобалась оповідь косатого лугаря, бо й сам дуже скидався на медведя. Тільки Богдан мовчки стояв осторонь. Отаман спитав. «Хто є ваш зверхник? Оцей?» і Він кивнув на всміхненого вишату, найвищого і найстаршого з-поміж трьох. Але Борислав показав очима на Богдана. «Тю!» – здивувався косак. Пощо? Княжич, є!» – вихопилося в Борислава, і він закусив язика. Та слово вже кинуте, і тут нічого не вдієш. «Велике цабе!» – посміхнувся косак. «Я б, бувши вами, віддався б під руку отсього!» Здоровий, як медвідь, і дужчий, та ще дужчий буде. А що є, княжич? Борислав вибачливо блимнув на княжича, той мовчки червонів. А ти, вуйку, не дивися, він того дня скількох потрощив. І почав розповідати про позавчорашнє бойовисько під Києвим городом. Засмаглі лугарі слухали, аж роти порозявляли. А коли Борислав дійшов краю своєї розповіді, кремезний отаман приступив до Богдана і взяв його за плечі. «Оце є по-нашому!» Тоді подумав і тихо сказав. «Іди до моєї чоти! Хоч ти недоліток та ще й княжич, ми з тебе доброго косака зробимо! Хочеш?» «Чота? Військовий підрозділ!» Богдан, похиливши голову, мовчав. Цей здоровенний лугар ще не знає всього. Не знає, що він, Богдан, заколов учора вночі їхнього зверхника, хоч і мріяв шукати слави саме серед усих веселих людей із косами за ухом. «Братове!» – гримнув до товаришів Отаман. «Чи чули сте? Маємо нового косака. Зветься Богдан Гатило. Хай усі відають, як цей отрок дубовим гатилом потрощив голови ворогам землі Руської. Богдан Гатило! На цьому бути! Гатило!» Це слово сподобалося всім, і кожен підходив, аби ближче подивитися на хлоп'юка, який стояв отдалік мовчки тупу всю землю. «А ти не бре?» Раптом прискали в око кримезний отаман. «Хай покарає мене Морана, хай упаде мені пек на голову!» Скоромовкою заприсягнув Борислав. «Тоді на сьому й покладемо!» Сказав останнє слово косатський отаман. Але Богдан ще не сказав свого слова. Обідали всі гуртом. Лугарі сиділи круг багаття, кожному дісталося по доброму шматку смаженої лосини. І кожен, перш ніж уп'ястися в неї з зубами, Відривав найкращий кусник і кидав у жар, урікаючи своєму захисникові. Урікати, присвячувати, обіцяти. Згадувано було і білого бога Дажбога, що зветься Сонцем, і від його Соворога, який правує небом і землею, і був уже тоді, коли в світі ще нічого не було. І саму землю матір, що її дехто прозиває ладою, бо дає лад і людям, і тварині, і усякому зелові. І перуна, котрий мече блискавки, і перунових духів, і весняного Дажбога Ярила, і чотириглавого Дажбого Світовида, і семиголового Дажбого Сімаргла, і холоднорукому рану, котра відбирає в чоловіка життя, і цура спеком, що живуть у вогні земному і підземному, і русалі, водяників, лісовиків та домовиків, без яких не ступиш і кроку, і навіть упирів та вовкулаків, бо не знаєш, де будеш завтра. Куди зверне твоя нога і звідки слід чигати небезпеки? А Мокошу забули! Хай береже косаків від гріха, і жречеться ручний блуд. Бо в косака з роду звіку немає не було жуни, Ні лади любки, а сил багато є, й руки суть великі. Тож хай береже нас від гріха, їж, мокошу. І почалося загальне трапезування. Після обіду пішли напувати коней. Тоді дехто покликався на влови, інші латали ногавиці й гуні, дехто лагодив кінську зброю чи оружжя. Вечеряли свіжо впольованими дикунами та косулою. Перед смерком вже встан заблукала сива відьма. Вона ворожила косакам на руці і передрікала їхню долю. Косаки сприймали її слова цілком серйозно і дякували, хто чим спроможний, і нарікали нові жертви своїм богам та богиням. Вістусі дали добре попоїсти, і вона сіла гріти старі кістки біля вогнища. Тоді загадали про новоявленого косака Богдана, і не тому, що він був княжичем, а через те, що славився як гатило. Відьма взяла хлопцеву дісницю і почала розбиратися в заплутані лінії його життя. Говорила й про зелений бір, і про холодну воду, і про перемоги на боронному полі, і про дівчину чорнокосу, і про синьо оку, і про славу ловчу, і про перестріт на роздоріжжі закінчила ж так. А вмреш, от жони, яку залюбиш. Умреш, коли трісніть тятива твого лука. В Богдана по спині полізли мурахи. Він широко розплющеними очима дивився на стару вістунку, яка, повідавши його долю, смачно вминала розімлілу дичатину. Коли вогонь згас і в таборі настала тиша й темрява, княжич тихо витяг стулі свого новенького лука і замахнувся, щоб пошпурити його якнайдалі від себе. Щоб не було з усіма отими жонами, зате лук викине свою наглу смерть. Але замахнувшись, передумав і почав розв'язувати тятиву, адже вона може лопнути й сама по собі, просто перетліти й лопнути, і ворожіння старої вістухи збудеться. Зубами і нігтями, на силу розв'язавши тугу тятиву, він кинув її в потік. Тепер це вже не тятива, а просто шматок турічої жили, і слова відьми не збудуться. Закинув Богдан і терновило учище, лише потому спокійно ліг спати.